بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چره نشهره سيده نې کې تا چلاله رزا ده ترې پورې چې خرج کې تا سو دا غشي نه چې تاسو په خپل خوخوي وما تنفقو من شین او هر سوچی خرج کوئی تاسو اللہ پنم بانده فاین اللہ بی علیم بیشک اللہ دا غیب حقیقت بانده خپوئی گی کلو تو آمی کان هر قسم خوراک چیو حلالو د پار د بنی اسرائیلو إلا ما حرم إسرائيل على نفسه مگر هغه چې بن کو یاقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې د عذر دوجنا من قبل تنزلت التورا او دا واقع مخ کې واد نازلیدو د تورات نه قل فاتو بالتورات فادلوها روای دی یهود تا چراوله تورات کتاب او بیا و له دې لرائن كنتم صادقين کچرتہ سرشتینه او من افترا علی الله الكذب من بعد ذالکا پس ارسوک چې جوړیا کړو په لابلانې ضروره پس د فیصلینا قُلْ يَا أَيُّهَا الظَّالِمُونَ ﴿15﴾ وَمَا كَانَ كِسْلَانٌ ظَالِمَانِ ﴿16﴾ قُلْ صَدَقَ بیان کړه ﴿19﴾ فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ پستاسو تاویداریو قاعده دین د ابراهيم عليه السلام چې بيزار او د هر باطل نه او ماکانه منالمشريكين او نو هغه په طریقه او په د مشرکانو ان اول بيت وضع للناس بشکا ول کور چې جوړ شوی او تیار شوی د پاره د خلقو للذي ببكته حم ها کور دې چې په ماقام او عظمه کې دي مبارکان دې برکت اچولې وهذان او دې کې هدايت اچولې لعل العالمين لپاره د ټوله دنیا فيه آيات مبينات بدي بيت الله کې عالمي دي تا اللہ دو قدرت و بینات و نخکار مقام ابراہیم چیو پاگی کی مقام دے ابراہیم علیہ السلام دے و من دخلہو کان آمنا بلدار چسوک دیتا داخل شنو اغاو پا امنی وللہ علی الناس حج البیتی او داوند دې چې د الله د پارا لازم دې په خلقو باندې حج دې بیت الله من استاتوایلې ساويلان باغ چ باندې چې طاقت لري تا دتلو راتلو او من کفارا اوسوک جنکار کوي د حج د فرضیتنا نا رئن الله غني عن العالمین بشک اللہ بینیاز دید مخلوقاتنا قلی اہل کتابی لما تکفرون بی آیات اللہ قلی اہل کتابی یهودن سوارا و لی کفر قوید اللہ بدی یا سنو باندی قلی اہل اَللّٰهُ <اولا> خُپویږي پاکارنو چې تاسو یې کوي پولیا اهل کتاب یې متسدونه ان سویل الله او آیت اهل کتاب او ولې مانی اسلامنا من امنا اغه سو چی مان راورې ده سبغونه رو بحثه دیتا ایبونا پا اسلام کی وانتم شهداؤن او تاسو عالمانیه اومالاو بغافلن اما تعملون او نده اللہ غافلاتا غکارون ناچه تاسوی کوئے یا ایواللزین آمنون ایمان والو ایمان والو ان پر q na او kita ta su مګtiیاولا دډ taسان چ شو دغita ک يردdu kuم ba د man کوم کاافين نواپ ک su د رااپ او څنګه بچاسو کو په روکه وان علیکم آیات الله او هان درې چې تاسو باندې بیانول شي آیاتو الذلذ کتاب وفیکم رسول او تاسو کې الله پیغمبر دی او دا و سنتي او من یعتصم بالله فقد هديا الى صراط مستقيم اور اسوک چې مضبوطی یک لخ په لاسونه دا الله په کتابان دي واست ته ہدایت وکړ شي په طرف د لارې نه یې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمان ولو ویری کذا لن حق تقاته بحق یریذو توحید دی ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اَوْ مَمْلَكِ تاسو مگر چِئَتَاسُو تاسو وَاَتَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا سُنَوْ لَقَوَيْدَ اللَّهِ پَرَسَي بَانْدِي تُلْبَجَمَ وَلَا تَفَرَّقُونَ وَمُجْدَا كِي گَتَ شکورو نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې اِذ کنتم اعدان چې تاسو په خپل مین کې دشمنان فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ محبت اول فتح واج او الفت یوا چې تاسو په زرونو کې یو بل سره فَأَسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَتِهِ إِخْوَانًا نُغَذِّي لَكَ سُودَ الله بِلُؤْمِ نِعْمَتِ سَرَا أَرُونَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ أَوْسَاطُكَ قَالَا يَدُلُّ حَلُّهُ رُوحُ جَهَنَّمَ فأنقذكم منها فَسُبْحَانَ اللهَ بَشْكُرُ ذَرَيْنَا تذالک يبين الله لكم آیاته نزکاة چه اللہ بیانی تاستاق پل آیاتنا لعلکم تحت دون خاص ددید پارا چتاسو ادایت اممه ولتکم منکم امتن او جور دیشی پتاسو کی داسی او جماعت یدعونا ال الخیری چه خلق را بلی دن تا ویا عمرونا بالمعروفی و عمر کی خلق تا د توحیدو و انہاونا عن المنکر یومنکی خلق تا شرکنا اولائک هم المبلحون اندو کسان هم دی کامیاب دی ولا تکونو کاللزین تفرقو مکی گے پشاندہ و خلقو چه جداشو دالله ده دا کتابنا وقتلفون اختلافیوکو من بعد ما جا اهم البینات دا پس دا غینا چراغلی و دیتا صفا احکام اولای کلم عذاب نازویم او دخا کسان چې دي پار عذاب ده دیر لوئی یوما طبیت دو جوهن پا حرز چی سپین شی ډیر مخونه تخش علی دو وجنا و تسود دو جون. او تور شی ډیر مخونه د غمنا فاما اللذی نبیت دو جون فاما اللذی نسود دو جون پس مخونه چی داوی او بویل شیغیتا کفرتم بعد ایمانکم ایا تاسو کافران شویې پس ته ایمان ستاسو نه چې مرطاد شویې فزوق العذاب او سکه عذاب بما كنتم تكفرون په سبب دا چې تاسو کفر کړی و قام الذين بيضت وجوههم اور چا کسان دي چې سپین شوی مخونه داږي پتوحیدو سنت سرا په رحمت الله ای هغه ودا الله په جنت کې هم فيها خالدون مشبای پدې کې تلک آیات الله دادی آیاتنا ذاللا کتاب ونطلوها عليك بالحق من گے بیانو پتاباندې چ حق کارشی وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ أَوْ جَرَّنَا ذِى اللَّهِ جِرَادُكِ الظُّلْمُ دو بِخَلْقَاتٍ بَانِدين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَوْ خَصَّتْ اللَّهُ بِاخْتِيَارِهِ وَأَوْجَبَ اسْمَهُ كِذِي وَأَوْجَبَ ذِمَكَ كِذِي وَإِلَى اللَّهِ او ښځ دل په اصلي تبا واپس کړی شی ټول کارونه کنتم خیره امه تاسو بهتر یې د ټول امه تنونه اخریهت لناس ذکراله غلی شی یې د پاره د خلقو تاسو امر کا ہے خلق کتاب توحید سرا بتنه ونان المنکری امر نک ہے وہ خلق شرک نہ او تاسو یقین کوي اتمات کوي پدیکار کې پاللا باندې ولو امنه اهل الكتابي کچې ایمان راولې و ټولو اهل کتابو لکان خیر لهم د بړي ر دوا ددي دپاره ممنونه لږ پهدي کې ممنان دي سر ومل پاس کوون او زیات پهدي کې کاافران دي لن کوم د چريته اوستا هس نقصان نشي رسول الله ع مگر دخلي پې را وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ كَجَرِهِ دِي تَسْرَ جَنْكِي يُوَلُوكُمُ الْأَدْبَارُ نُوبَغَرْزِي تَسْتَشَعَغَانِ سُمَّلَا يُنصَرُونَ بيا بچري ددي امداد ونقلشي دربت عليهم الظلت لگول شوئ دي پدي رسواي اې نما سو کې وو کوم ځای چې مونږ لشي ذلیلې به حبل من الله ها مګر کله سنو لګې دا الله پر اسه باندې او حبل من الناس او پر اسه خلقو وباو بغضب من الله او دی راګي ऋषवी دا الله په غضب کې و ضربت علیهم المسکنتو او هل شوی دا پذی باندی خواری و فقیری ذالک بیننم کانو یک فرون بی آیات اللہ دا غزب و ذلت پذی باندی دیو جناچی دی کفر کردی دا اللہ پایاتنو باندی ہمیشا و یقتلون الانبیاء بغیر بغیر حق او وجنی نبیان دا اللہ بغیر دس جرمنا ذالکا بما سو و کانو دا قتل زکا کی چنا فرمانی کړی دا او د حدنا اولیدون کی دی لیسو سوا آن ندی طول اهل کتاب یوشان پا کفر کیم من اهل الكتاب امه تن زي اهل كتابو کې جماعت شته قائمتون ډېر مضبوطتي په دین باندې يتلونا آيات الله عملي يداه چې لستل کوي د الله آیاتونو انا اليله په وختونو د شپې کې هم او ميسجدون او دی ډیر جذیكون کې دی الله تعالی یو منون باللہ او یوم الاخر دی, دی یقین دې پاله باندې او پردہ خاص باندې او امرونه بالمعروفه او دی دعوت ورکی خلق او تا توحید او سنت او وینهونه عن المنکر او منکی خلق لره شرک او عبادت نه او یسارعون فی الخيرات او تمام اروض مندی وی فکارنو دنی که کې اولائی که من الصالحین ام دوک ساندید کامیاب خلقنا فما یفعلو من خیر او خرچا چکوی دید اللہ پا دین که فلن یکفروهو نچربا محروم نشیه د صاب نه والله عليهلي ممل متقينله خپږي په کار د دي متاقیانو خلکو ان الذي نه قفرو ب شقا کسان چې کوفرې کړی د لن توغیان هم ارکز په دور نهې دي ل عوالو هم دا معلوونه د دي وله او لا دو من الله ش ذلذ ذاظ نظرهم اولئک اصحاب النار او دا کساندې جهنميان هم پیه خالدون دیو په جهنم کې همیشئ مسالمین فقونا فی هذه الحیات الدنیا مثال د هر مال چې دی خرج کړي په دې د دنیا کې پخپلو احبارو روحبانو بانده کما سلی ریحن ده دیمی شا مثال پشاندیو سیلی ده فیها سرن چپاغی که اثر دووری اصوابت حرس قوم اورسی فصل دداسیو دا قوم تازولمو انفسام چاگی ظلم, ظلم کرده پخپلو زننو بانده فا احلکت ها اغا فصل ولتباکی ام ازولم ام اللہم اللہ چلی ظلم ندیکلی پدی بانده ولیکن انفصا هم یظلمون ایک اندی خاص پخپلو ذننو بانده ظلم کئی یا ایواللزین آمنو ایمانو علو لا تتخذو بتوانتم من دونکم منی سیتاسو رازدار دوستو بغیر د خپلو مومننانوونه دا یاونه کومخبرله دی کمی نه کوئ په تاسو باې د ضرر ودو معتون دی ډیر خوحاله په حال چې تاسو موثبت کې پرتقد ب د تل بغ اومن افوایم۔ یقیناً چې ښکارا شېوی دي اغه غوسی د دې د جبونا او ما تخفیص دورهم اکبرو او هغه دشمنی چې پټي ساتي سینه د دې راډیر لوی دي قدبینا لكم الایات یقینا ممتاز تا بیان کړی دي اغنه نشانین كنتم تعقلون کثرتسو سوچ کوه عقل درکی ها انتم دا تاسو چه اولای دا کسان تهبونهم تاسدی سره محبت ساته جیمان براوڑی ولای حبونکم او دی تاس سره محبت نه ساتي په تونو نه بل کتابي او تاسو ایمان را وړی دله پ ټولو کتابوونهباننددي او دی نه راړيلهپو کوم کله چې تا سره میلا شي حال عامناای چمونږ ایمان را وړی دی حاله او کله چې ستاسو نهجو شي اذ وعلیکم الانامل چکهونه لګی تاسو په ژوندې په خپل غوسینه منه الغیظ د ډېره غوسینه کل موتو بغیظکم وایوتان چمله شه سره د خپل غوسینه ان الله علیمم بذات الصدور بشکل الله پویږي پا خبرو او پاغا رازنو چپسنو کی دی ان تمسسکم حسانتن تسقهم کچر ارسی تاستا سخوشالی و کامیابی ندی غمجن کی و انتو سبکم سیئتن او کورسی تاستا ستکلیف و مصیبت یفرحو بیا ارسی تاستا ستکلیف و مصیبت یفرحو بیا ندی خوشالی کي پاغي باندي و ان تصبرو تا صبر کو په خپل دین باندي او او ذینم ځان بچکو لا ذركم کيذهم شيئا نقصان نشي در کول تاسو ته د دې دا چلون زرهم ان الله بما عملو نه محیتو بشک الله پا کارونو باندی چی دیئے کی احاتا کون کلی پخپل علم کی ویز غدوتا من احل او یاد کا چیوو تی تو پوخد سحر کی دخپل کورنا تو بوی المؤمنین او سمول دی تیارول دی مومنانو لا مقاعد لیل قتال صفونا دو پار دی جنگ والله و سمیع الله نالیم اللہ و ریدن کے استاسو دعا گانو اپو استاسو پہ اخلاص باندی ازا ہمت توائی فتانی منکم ان تفشل یاد کا چی قسکڑو یو دوڑلو فتاسو کی چی بوزدلیو کی واللہ و لیو ما اللہ دو دی حفاظت کونکو نوی سات اللہ کم زورین پال اللہ المؤمنون نخواست پال اللہ واندی اعتماد کی مؤمنان ولقد نصرکم اللہ بی بدرین او یقینا چیم داد کردی اللہ تاس سرا پی بدر کی وانتم از اللہ. او تاس او دیر لکوے. فَتَقُلِ اللَّهُ يَرِجَدَ أَنَّنَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خان حاج تاسو دللا بندگیو کې اس تقولو للمؤمنين چات کا جويتا دي مؤمنانو تاسو ته A med da ku ra ku ce dadu ki tarab ta so be salaasa te aala fi minal malaekati Padri za malae ko sa muza ceira ku zole bashi dasmanna وقبل دین بانده و تد تقوم او دا اللہ نو یریده و یا تو کم من فوریم آزا او راشی تاستا و دی وقی دا لحکر دا کافرانو یوم دید کم ربکم نو امداد بو کتاو سر رفستا سو بخمسة من الملائکتی و سره مسوومین چې نشه انداري وای او ما جعله الله او ندی ګر زول الله دامت الملائکه الا بشره لكم مگر تصلي خوشخبری ستاسو د پاران ولې ستمه ان به او ج مضبوط شي زلون ستاسو په سره ومن نه إِلَّا من عند اللَّهِ او نه د فح غبه مګ د اللهطرق نه اغا الله چې زه رز حکمت والله ل خ وفه منله نه کفرو راقیبت دا شو چې حال کړله ی او ډله ددي او یاکبتهم او زلیل یکړه یو ډالن فین قلبو خائبین تفصری مکیتا نامورادا ليس لك من الامر شیء نشته ستد پارا د فیصله اختیار او ی توب آلیم یا با اللہ مهربانیو کی پدی نو ایمان بروری او یعزباوم یا بول عذاب برکی فنم دالمون زکدی لایق دی در عذاب چی ظلم کرده وللہ ما پی السماوات و ما پی الاردی او خاست در اختیار دی در آغا سوچی اسمانو کی دی و در آغا سوچی بزمکا يغفر لمن يشاء وهو خلق ايغه چاته چي وغوالي ويعذب من يشاء وسزاور كيغه چادر چي وغوالي والله غفور الرحيم الله بخشش کون كري مهربان بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالو البرا حتى تنفقو مما تحبون چرين شهر سيده ني كيتا جدا لا رضا دا طرق پوري جخرج كيتا سو داغ شهنا وما تنفقو من شهن او سو چې خرج کوي تاسو الله په نوم باندې فن الله بي حليم وشک الله دغه په حقیقت باندې خپويږي كل الطعام كان حلال لبني اسرائيل هر قسم خوراک چې حلال و د پاره د بني اسرائيلو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 نو ایدی یهود و تاچرہ تورات کتاب او بیا اولو لیدی لرائن کنتم صادقین کچرتا سرشتی نیئے و من علی اللہ الکذبا من بعد ذالکا پس اغسو کچھ جوڑی اکڑو پا لابانی دروغو پس ددی فیصلینا اولائی کم الظالمون نمده اکسان ظالمان دی قل صدق اللہ ویا چلا رشتیاں بیان کردی فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا پستاسو تابیداریو قاعده دین د ابراهيم عليه السلام چې بي ظاهر او د هر باطل نه او من المشريكين او نو هغه په طریقه او په لارې د مشرکانو ان اول بيت وضع للناس بشکا کور کوچ جوړ شوی او تیار شوی د پاره د خلقو للذي ببكته хам هغه کور دې چې په مکان مو عظما کې دی مبارکان اللہ برکت اچول دې وہدان او ذی کی هدایت اچول دې للعالمین لپاره د ټوله دنیا فيه آیات بینات بدی بیت الله کی عالمیزي ذل ذ قدرت و بینات نحکار اخکار مقام ابراهیم چې او پوهه مقام كان دی ابراهیم علیه السلام دی امندخله کان امنان بلدارې چې سوق دي تداخل شي او نو په امني وللله علی الناس حج البيت او داوند دې چې د الله د لازم دې په خلقو باندې حج دې بیت الله من استاتوا ایله اسویلن ورچ باندې چې تا قوت تا دتلو راتلو او من کفاره اوسوک جنکار کوي د حج د فرزیاتنا فین الله غنی عن العالمین بشک اللہ بینیاز دید مخلوقاتنا قولی اہل الكتاب لما تکفرون بی آیات اللہ قولی اہل کتاب یهود نصورا ولی کفر قوید اللہ قدیعات نباندی قولی اہل شہید علی ما تعملون اولا خبوئی کی پاکارنو چتاسوئی کوئی قولی آلال کتابه لیمت سدونان سبیل اللہ وائی آلال کتابه ولیمانی کوئی دلالت دن دیسلامنا من آمانا اغسوک چیمان راوڑے دی سبگونا آئے وجہ رو بحثه دیتا ای بنا پا اسلام کی وانتم شهداؤن او تاسو عالمانیه ومن اللہ بغافلن اما تعملون ونلی اللہ غافلاتا غکارون ناچ تاسوی کوئے یا ایواللزین آمنو ایمان والو ان تطویعو فریقا من اللزین اوتو الكتابا پچر تاسو مرگرتیاو کلا دی او ڈالی داغی کساننا چور کلشوی داغی تا کتاب یرود دو کم با دی ایمان کم کافرین نوا پس با کتاسو در را پس در اولو دی ایمانستاسو نا کافران وکی پا تک فرونا او تاسو کفرو که وانتم تطلع عليكم ايات الله او هر دانې کتاب سو باندې بیانول شي اياتنا ذالذ کتاب وفيكم رسوله او پ تاسو کې الله پیغمبر دی او دا سنتي او من يئتسم بالله فقد هدي الى او واسوک چې مضبوطیه کله په لاسونه دا الله په کتابان دی پس ته هدایت وکړي شي په طرف د لارې نه یي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمانوالو ویریګه لاند حق تقاته به حق یریدو سرایج توحید دی ووت الله مسلمون او ممره کېږ تاسو مګ چې تاسو مسلمانان مونح للله جميع او سنو لګله پربان د ټول په ج ولا تفررق او مجد دا کېږ د الله د اذکروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې اذ کنتم اعدان چې وې تاسو په خپل کې دشمنان فعلفا بین قلوبکم محبت او الفت یوا چې تاسو په زړهونو کې یو سره اصبحت من نعمتي اخوانا او ګرځي زه تا سود الله بلوي نعمت سره ارونا فكونتم على شفاحه فرت من النار اويسا سو بغالا دیو دو هل دو ور او جهنم دي فانقذكم منها پس الله بشکر زغینا ذالک یوبین اللہ لکم آیاتہ ذکرت اللہ بیانی تستحفل آیاتنا لعلکم تهتدون خاص ذیدہ پاره چې تاسو ہدایت هممه وقل تکم او یول دشی پتا سکے داسې او جماعات